și, în cer și pe pământ, el-nitată Pe calea undelor de radio, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce iubiți ascultători programul i095. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aducem fața versetului 35 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 7, verset pe care l-am citit în încheierea programului I094 și am avut numai un gând mai scurt din el. Cu voia lui Dumnezeu astăzi și prin bunăvoința dumneavoastră celor care ne ascultați Ne vom continua depănarea gândurilor, a meditațiilor pe marginea acestui verset După aceea tot cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră Ne vom continua studierea cuvântului lui Dumnezeu Însoțiți de un de meditație și cugetare ale preotului Nicuriță În continuare cu versetul 36 din Evanghelia după în capitolul 7 Și cele care îl vor urma Mai înainte de acestea amândouă însă să vedeți, am găsit undeva scris un fragment dintr-o scrisoare a unui credincios de la anul 1872. Îmi pare foarte rău că nu am numele și mai multe date asupra acestuia, n-am decât anul în care a fost scris, dar notațiile dumnealui sunt interesante. Deci este un extras din scrisoarea unei bătrân care spune în felul următor. Dragostea lui Dumnezeu revelată în Iisus Hristos. Iată cheia care deschide pe rând toate comorile cuvântului. Trebuie să vă spun cum a călăuzit bunătatea sa în ultimii ani. Bătrânii dorm deseori puțin. Pentru a mi umple aceste ceasuri de insomnie, am început să învăț pe din afară, înainte de culcare, fragmente de la 4 la 8 versete din Evanghelia după Ioan, apoi din Matei, din Marcu, din Luca și din epistole. Acum am terminat prima epistolă a lui Ioan. Controlezi acest controlez este pus în ghele mele. Controlez cele câteva versete ale mele, cuvânt cu cuvânt, frază cu frază, comparându-le cu altele și îl rog pe Domnul să-mi dea priceperea pentru a le înțelege. Le citesc de mai multe ori în timpul nopții. Nu pot să vă spun tot binele pe care l-am primit. Oare de ce n-am practicat această metodă de la începutul lucrării mele? cu cât ar fi fost mai folositoare, mai rodnice și mai bogate gândurile mele și afecțiunea lui Dumnezeu pentru mine. Cercetând astfel Sfintele Scripturi, văd strălucind nencetat inspirația lor divină. Este de ajuns să schimb un singur cuvânt când le citez iarăși, pentru a constata cât de meschine sunt gândurile mele alături de Cuvântul Sfânt. Iubiți ascultători, nici... O ocupație de pe pământul acesta nu este așa de binecuvântată, de necesară, de urgentă și de importantă ca petrecerea timpului în jurul cuvântului scris al lui Dumnezeu. Ne lovim mereu și mereu de faptul că îl înțelegem atât de puțin și prin aceasta pierdem atât de mult. Nu se pune problema neapărat a înțelegerii. Noi nu trebuie să ne oprim la lucrul acesta. Faptul că ne-am apropiat de cuvântul lui Dumnezeu și să căutăm să ne apropiem mereu cu o rugăciune simplă, rugându-L pe Domnul să aprindă lumina în sufletele noastre ca să-L înțelegem, cât știe El că trebuie. Faptul însă că ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu și ne apropiem cu reverență și cu respect, în cu adâncă credință în inimile noastre că El lucrează, chiar în subconștientul nostru, seamănă cu apropierea noastră de soare. Am folosit de multe ori această ilustrație pentru că este foarte expresivă. Vedeți? Stând la plajă, Niciodată nu trebuie să-ți faci probleme și să cunoști procesele chimice și fizice care au loc în organism, reacțiile soarelui asupra trupului nostru, asupra pielii dacă ai o boală de piele, ci simplu te expui la soare, stai liniștit, nici nu te gândești cel puțin la soare și el lucrează. Ba încă dacă chiar fără să baci de seamă te expui soarelui, el își face lucrarea asupra ta. În America, de obicei, distanțele nu se măsoară în kilometri sau mile, ci în ore, în zile, pentru că sunt mari distanțele. De multe ori, depinde de locul de distanța pe care o parcurgi, îți răsare soarele la volan, apune când ești la volan și îți mai răsare și a doua zi și ești tot la volan. Și când ajungi acasă, te miri, nu știi de ce s-a întâmplat așa, dar vezi că mâna stângă, cea care este expusă părții soarelui, este foarte bronzată. Mi s-a întâmplat chiar să am probleme și să sufăr arsuri, fără să mă fi și gândit măcar că aceasta se va întâmpla. Cum s-a întâmplat? Mâna stânga a fost expusă soarelui. Vedeți dumneavoastră, dacă noi venim în atingere cu cuvântul lui Dumnezeu, El își face lucrarea în mod automat asupra noastră. Bineînțeles, trebuie să venim, cum am spus, cu sinceritate și deschiși, cu dorința ca El să lucreze în viața noastră. Nu să-L citim numai pentru un ritual, nu să-L citim cu interese meschine, ci să venim sincer deschiși înaintea Lui și să-i spunem, Doamne, am venit că vreau să citesc ceva din cuvântul Tău, vreau să-L găsesc aici pe Domnul Isus Hristos. Aceasta va lucra cu putere în viețile noastre. Iată că așa ne-a arătat și omul acesta bătrân care a spus că îi pare rău că în toată viața lui nu s-a îndelenicit mai mult cu citirea și cu studierea cuvântului Lui Dumnezeu. Doamne Tată cere să te rugăm să binecuvintezi mesajul care ne stă înainte, să pui în noi mai multă dorință și mai multă plăcere pentru cuvântul tău, să ne faci să disprețuim simțămintele noastre și faptul că nu îl înțelegem, ci încredințați în puterea ta și în dorința ta de a ne face să înțelegem, să ne petrecem cât mai mult timp în legătură cu cuvântul tău, să lăsăm să pună stăpânire peste viețile noastre, să ne umple cu toate harurile și darurile de care ai tu nevoie ca să-ți aducă ție slavă și nouă bucurie veșnică. Amin. Some Ascultători ne aflăm așadar în versetul 35 cu care ne deschidem lecțiunea noastră de astăzi, din Ioan capitolul 7, verset care sună în felul următor. Iudeii au zis între ei, unde are de gând să se ducă omul acesta ca să nu-l putem găsi? Doar nu avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe pe greci. Suntem în împrejurarea în care Domnul Isus stătea de vorbă cu iudeii, vrea să le explice că El este Mesia îi ruga stăruitor să privească măcar la faptele, la viața lui, la minunile pe care le făcea, numai ca să-l recunoască fiind Mesia trimisului Dumnezeu, la care ei ripostează și caută să-l omoare. Au trimis pe niște aprozi după el să-l prindă, însă nu-i venise în căceasul și n-au reușit să-și împlinească planul lor mârșav. După aceea Domnul Iisus le spune, voi mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Le-a arătat Domnul Isus că dacă ei pierd lejul acesta, îl vor căuta, dar îl vor căuta în zadar. Când au auzit lucrul acesta, că el va pleca și nu-l vor mai găsi, și-au pus întrebarea, unde are el de gând să se ducă? Iudeii de odinioară voiau să știe unde avea de gând să se ducă Domnul Isus, pentru ca să-l poată urmări, să-l poată prinde și apoi să-l omoare. Iată de ce se întrebau ei unde se va duce. Când dorești să știi unde este adevărul ca să-l asculți și să-l urmezi, căutarea ta nu va fi zadarnică, ci Dumnezeu o va binecuvânta cu un rod bogat și sfânt. Când însă cauți să cunoști lucrurile unde se află adevărul, cu gând să-l prinzi, să-l interpretezi în folosul tău egoist, să-l faci semene cu partida din care faci tu parte atunci căutarea ta va fi zadarnică, iar tu te vei străpunge singur, cu multe chinuri și vei sfârși, dacă nu te pocăiești, cum au sfârșit obieții iudei, al căror masacru de către romani a fost îngrozitor. Iudeii au zis deci între ei, unde are de gând să se ducă omul acesta? Ceea ce le spunea Domnul Isus era foarte însemnat pentru popor, din pricina că plecarea sa avea să aducă asupra lor grozave judecăți. Când era în mijlocul lor, ei căutau să-l omoare, nu ca să asculte cuvântul său. După ce nu va mai fi cu ei, îl vor căuta, dar nu îl vor mai găsi. Atunci se va împlini cuvântul prorocului Amos care zice, Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o margine la alta, de la miază noapte la răsărit. Vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Acestea sunt versetele 11 și 12 de la cartea lui Amos, capitolul 8. Trăim vremuri care se asemănă mult cu acelea. Datorită răbdării lui Dumnezeu, Domnul Isus este arătat încă și acum ca mântuitor. Dar oamenii găsesc tot felul de pricini ca să nu creadă. Ei judecă asupra Dumnezeirii lui, asupra insuflării scripturilor, se uită la căpeteniile religioase care au învățat carte, zis fiind în ghele mele. Pretind că mintea cu care a dăruit Dumnezeu nu le îngăduie să creadă ce nu înțeleg, uitând că oricât de mare ar fi mintea omenească, cum poate ea să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu cel infinit? Ele sunt pentru mintea omenească o nebunie, Alții se uită la mersul în viața al creștinilor, mers nepotrivit cu mărturisirea gurăi lor. La toți însă, adevărul este acesta. Nu vor să creadă. Ei sunt bucuroși să nu mai audă cuvântul Domnului, ca să nu-i mai deranjeze din făgașul vieții lor și de aceea caută să se uită în jur, în loc să se uite la Domnul Isus și la cuvântul său. Curând, Hristosul, trupului Hristos, biserica cea vie de pe pământ, nu va mai fi printre oameni și atunci îl vor căuta, dar nu îl vor mai găsi. Atunci nimeni nu va mai fi în stare să învețe adevărul, căci rătăcirea îi va lua locul. Iar cei care vor învăța pe alții minciuni o vor face cu putere de volească putere care crește repede deja și astăzi. Să primim acum iubiților cuvântului Dumnezeu ca să nu ajungem să trăim acele zile înfricoșătoare. Deci, iudeii își puneau întrebarea, doar nu avea de gând să se ducă la cei împrăștiați. Privind lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu, înțelegem marele adevăr că Domnul Isus a venit tocmai pentru cei împrăștiați ca să-i aducă din nou în casa Tatălui. Păcatul, sub toate înfățișerile lui, împrăștie pe om și îl depărtează de Dumnezeu. În versetul acesta este o prorocie, ca și la Caiafa, la Ioan 11:52 52, că Domnul Iisus a coborât din cer la noi, cei împrăștiați de păcat, ca să ne adune într-un singur loc și astfel să ne facă fericiți pentru veci de veci. Slăviți să fie numele Lui! În versetul următor, versetul 36, iudeii aceștia își pun întrebarea. Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus, mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde voi fi eu, voi nu puteți veni? Iubiților, când întrebi cu sinceritate și cu gând de ascultare, Domnul Isus îți dă răspuns luminos asupra cuvântului Său pe care nu l-ai înțeles încă. Dacă însă întrebi cu gând viclean spre un folos egoist, nu vei primi niciun răspuns. Mă veți căuta, spune Domnul Isus și nu mă veți găsi. Și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Cine caută pe Domnul Isus în locuri unde nu este El, în zadar îl caută, nu-l va găsi. Cine îl caută când el a plecat, iarăși îl caută în zadar. Domnul Iisus nu se află pe căile păcatului, nu se află în lucrurile pământești, nu se află în duhul de partidă, în miile de biserici culte și de bisericuțe, nu se află în afara cuvântului său scris, datini, obiceiuri și tradiții. Domnul Isus nu se află în slava de șartă, în locurile din tei din adunări și din biserici, după care se luptă mulți. El nu are nicio legătură cu cei, cu oamenii care sunt puși de oameni pe anumite scaune, în temeiul unor hârtii, unor documente obținute după băncile școlilor românești. Nu! Domnul Isus Hristos nu se află în aceste locuri. El se află în cer, în starea de a trăire ca în cer, și toți cei care vor să-l găsească trebuie să se lepede de sine și de toate celelalte să primească firea cerească prin nașterea din nou în urma pocăinței prin credința în jertfa de pe crucea Golgotei. Având fire cerească, ei sunt în duhul în locurile cerești. Aici se află Domnul Isus Hristos. În cer nu sunt stările de pe pământ. Nu sunt despărțirile născute din păcat, nu sunt națiuni, confesiuni, clase sociale, partide creștine, partide politice și așa mai departe, despărțiri care au făcut și fac atât de mult rău fapturilor lui Dumnezeu. Cine vine prin credință la Mântuitorul Isus Hristos cel răstignit, afla adevărul despre Isus Hristos cel proslăvit, care va veni a doua oară, pentru ca să-și ridice trupul său, mireasa sau biserica cea vie, la cer. Unde voi fi eu, zice Domnul Isus, sau mai exact, unde sunt eu, așa este în original, voi nu puteți veni. Voi, cei care nu aveți firea, natura mea, nu puteți fi în locul unde sunt eu, zice Domnul Isus. Trebuie să vă nașteți din nou, la Ioan 3,7. Dacă un om nu se naște din nou, spune Domnul Isus. Nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Cei născuți din nou se cunosc prin faptul că au fire cerească, felul de a fi al Domnului Isus, care îi iubește cu nepărtinire. În versetul 37, la Evanghelia după Ioan, capitolul 7, citim cele ce au urmat după ce evreii aceștia, iudeii aceștia se întrebau unde se duce Domnul Isus. Citim deci versetul 37. În ziua cea de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut în picioare și a strigat. Dacă îmi cineva, să vină la mine și să bea. Ce măreață era sărbătoarea corturilor și câtă lume din toate părțile țării veneau la această sărbătoare. Inimi apăsate și zdrobite socoteau că acum a sosit în sfârșit vremea pentru alinarea durerilor lor. E drept că în această zi era mare strălucire, căci totul îmbrăca haine de sărbătoare, templul curat și frumos luminat, preoținși veșmintele lor albe, jertfele aduse după lege, dar toate acestea nu pot să dea pace sufletului trudit și amărât. Vai și astăzi câți oameni caută să scape de păcate în felul acesta alergând la niște tradiții moarte, care n-au însă nicio putere asupra lor, după cum nici cuanele moarte nu pot aduce niciun bine sufletului amărât venit înaintea lor. Domnul Isus vede cu durere cum rând pe rând oamenii pleacă de la această sărbătoare tot așa cum veniseră. El încerca să le arate că și la această sărbătoare ei calcă legea. În adevăr, legea spune să nu ucizi, dar ei, iudei, Aveau gânduri de ucidere și chiar căutau să prindă pe Domnul Isus. Nu l-au prins fiindcă nu-i sosise ceasul, altfel însă l-ar fi prins și l-ar fi omorât. Ce trist lucru să crezi că aduci slujbă lui Dumnezeu și totuși să nu trești gânduri de ură și de ucidere. Dar și astăzi stau lucruri la fel. Numai Domnul Isus ne scapă și de această stare. Să venim la El și vom fi izbăviți pe deplin. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut în picioare și a strigat. După ce omul își împlinește toate rânduielile și ceremoniile lui religioase, după ce folosește toate mijloacele lui pentru a se mântui, la urmă vine Domnul Isus, cum se arată aici, în ziua cea de pe urmă. Domnul Isus nu se amestecă în ceea ce face omul, ci îl lasă să-și consume toate puterile și posibilitățile lui, și apoi intervine El, Marele Mântuitor. În ziua de pe urmă a sărbătorii Domnului Isus, se ridică în picioare și strigă adevărul său ca să-L audă toți oamenii. El strigă ca să-i trezească, pentru că ce înseamnă sărbătoarea fără viață, fără apa vieții? Ce folosesc toate ceremoniile fără Isus cel viu? Unde nu-i viață, totul este în zadar. Prin anii 1960 mă aflam cu niște lucrări speciale la un port de la Dunăre și duminică după amiază am găsit o adunare de credincioși. Am intrat în adunare, am ascultat și eu cuvântul, nu m-a întrebat nimeni nici de unde sunt, nici cum mă cheamă și după ce s-a isprăvit adunarea, mi-am luat drumul înapoi către hotel unde găzduiam ca să văd cu multă tristețe și cu multă amărăciune, că așa cum au stat grupuri, grupuri la adunare, au plecat acum grupuri-grupuri la locurile de distracție publică, la un loc cu toți ceilalți din lume. Predici moarte la oameni morți care duc la moarte. În mijlocul mulțimii, venind înapoi la subiectul nostru, care stătea în templu pentru a sărbători după lege, mulțime care le păda pe Domnul Isus ca să-și poată păstra obiceiurile și rânduierile lor religioase, erau și oameni însă care însetau cu adevărat după mântuire, și nu găseau cu ce să-și mulțumească nevoile sufletelor lor. Acestora le-a vorbit Domnul Isus. Da, numai Domnul Isus poate să mulțumească nevoile inimii, care este apăsată de povara păcatelor și care nu găsește în această lume nimic care să-i dea fericirea sau măcar ușurarea, fie că le caută în religia firească, fie în plăcerile lumești. De aceea Domnul se ridică deasupra sistemului religios care îl lepăda și strigă la urechile fiecăruia, că la el, la Isus trebuie să vină ca să fie săturat. El, Isus, aduce omului fericirea, care nu izvorăște din pustiul acestei lumi, ci din el, adevărata stâncă purtătoare de viață, care potolește setea oricărui suflet însetat. Și cine l-a găsit pe el? Nu mai alergă la lucrurile lumii acesteia. Ce poate să-ți dea un loc de distracție al lumii acestea nenorocite și moarte în păcat și în fără de lege, dacă tu l-ai aflat? Cu adevărat, pe Iisus cel viu, neprihenit și sfânt și lucrezi pentru împărăția care va să vină? În ziua de pe urmă, spune versetul, poate acum este ziua de pe urmă pentru mulți dintre noi. Oare ne dăm seama de lucrul acesta? Să ne cercetăm foarte serios. Mai ne arată versetul că Iisus a stătut în picioare și a strigat. Iată poziția adevărată a celui care împarte apa și pâinea vieții. Să stai duhovnicește în picioare, adică să nu te lași doborât nici de păcate firești, nici de păcate spirituale, adică învățături și practici care nu sunt arătate în Noul Testament, nici târât de duhuri străine, duhul de partidă, duhul de ceartă, duhul de invidie, de frică și așa mai departe. Din poziția aceasta, în picioare, să strige adevărul singurul care dă viață, odihnă și fericire. Domnul Isus, în împrejurarea aceasta, a strigat. Când vei sufletele copleșite de rătăcire religioasă, care se dă drept calea adevărului, trebuie să strigi. Pe cel care nu mai are decât câțiva pași până la marginea prăpastiei, scapă-l prin strigăt. Isus a strigat. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, numai la Isus, felul lui de a fi, la cuvântul lui curat, este adevărata apa vieții. Această apă preface pe cel care o bea în Hristos, îi dă chipul lui, felul lui de a fi, gândirea și trăirea lui. Orice altă băutură scoasă din alti zvor nu potolește setea, ci din potrivă o amplifică. Cine însetează caută apa. Cine vrea să vină la mântuire o caută cu râvnă. Dacă dai apă celui care nu vrea să bea, e un lucru zadarnic. Dacă Dumnezeu ar da cu forța mântuire, iar omul nu vrea mântuire, ar fi ceva care chinuiește. Dumnezeu dă, dar omul trebuie să vrea să primească. Altfel nu-i cu putință. Cine s-ar bucura să aibă o soție care stă lângă el silită, de frică sau numai de dragul banilor, dar stă întotdeauna cu ochii plânși și se gândește la Ionică, pe care ea iubea mai mult? Iată ce spun în privința aceasta unii din vechii scriitori creștini, Sfinții Părinți. Sfântul Iangură de Aur. Chiar Harul, cu toate că e Har, Mântuiește numai pe cei ce voiesc, iar nu pe cei ce nu voiesc. Dumnezeu se milostivește spre noi, dar spune, fă și tu ceva, primește mila mea. Învățătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar aceea care pătrunde în suflet din dragoste și liberă voință rămâne totdeauna în noi. Ava Pimen spune, Voința noastră este peretele de aramă dintre noi și Dumnezeu. Clement Alexandrinul Omul poate să se mântuiască dacă voiește. Teognost, Dumnezeu cel fără lipsuri și prea plin, dăruiește din belșug și mântuiește prin har pe toți cei ce voiesc să primească harul. Fericitul Augustin, pentru ca să ne mântuim, trebuie să vrem și noi și Dumnezeu. Așadar, în ziua cea din urmă, Domnul Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Dragul meu, însetezi tu după mântuire și fericire? Și dacă însetezi, unde cauți să-ți potorești setea aceasta? Vină la Domnul Isus Hristos, la persoana și cuvântului, prin credință și pocăință, și vei afla tot ce dorește inima. Și cine l-a găsit pe Domnul Isus, nu mai caută și în lume, așa cum spuneam de bietia aceea care se socoteau mai creștini decât toți creștinii, și disprețuiau pe ceilalți din alte secte, sub cuvânt că numai ei au adevărul. Și au arătat ce adevărau, au, că după ce au fost la adunare, în grup cu toată adunarea, s-au dus la lucrurile și la roșcovele acestei lumi. Dovadă că ei nu găsiseră bucuriile acelea netrecătoare și căutau acum să-și petreacă timpul cu din acestea trecătoare. În versetul 38 scrie Domnul Iisus în continuare, Cine crede în mine? Din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. În original și în alte traduceri, versetul acesta este redat în felul următor. Cine crede în mine, după cum zice Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Cine vrea să controleze traducerea Cornilescu, traducerea Sfântului Sinod din 68, traducerea lui Ion Balan din Lugoj, traducerea Roma și altele. Nu este de ajuns să crezi în Domnul Iisus oricum ar fi, ci trebuie să crezi așa cum zice Scriptura. Această carte dumnezească arată limpede adevărul despre toate lucrurile cerești, despre viața veșnică, despre mântuire, despre Mântuitorul Iisus Hristos, despre Duhul Sfânt și despre Dumnezeu Tatăl. Deci nu orice credință este purtătoare de adevăr, de viață și de mântuire, ci numai credința care vine din Scriptură, credința în Domnul Isus Hristos în jertfa lui răscumpărătoare, așa cum spune Scriptura. Scriptura spântă este dreptarul învățăturii sănătoase, ea călăuzește pe orice om sincer pe calea dreptei credinței, ea arată limpede întreg adevărul dumnezeiesc, pentru că ea este cuvântul negreșelnic al lui Dumnezeu. De lumina Sfintei Scripturi are nevoie omul în orice timp și în orice loc, de aceea Dumnezeu prin Duhul Sfânt a pus în inima credincioșilor săi gândul pentru răspândirea Scripturii la toate neamurile Pământului. Astfel, până la anul 1978, Scriptura a fost tradusă în 1603 limbi, din totalul de 2900 de limbi și dialecte câte sunt pe Pământ. Frații mei, să nu primim nimic de la nimeni, nicio învățătură, fără mărturia limpede a Sfintei Scripturii. Iubiți ascultători, cu demnul acesta fierbinte și puternic, adresat de Domnul Isus să venim la El, anunțăm și noi încheierea programului I095, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Fie ca noi toți care am auzit să ne grăbim spre Domnul Isus Hristos, să-L primim, să trăim prin El, astfel ca binecuvântarea Lui să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii. Amin. În credință, Lucrăm, luptăm Cu voie bună Pe Domnul Îl urmă Toți Rândurile strângem Iisus Nesalbator Prin Duhul să Îl Și îl avem o O,